Ja, då var vi här igen. Vilket rekord vi har slått här nu. Ett par hundratusen gick in och tittar på vår senaste klipp på när vi tog upp det här problematiken med kändisar som håller på och gapar högt och om allt möjligt och som bor på Östermalm och tjänar mycket pengar. Och som har åsikter om de här bostadsområdena och så vidare att de funkar. Nu tänkte jag nämligen så här att jag ska bjuda in dem, jag försöka hitta en till dem i Bergsjön. Kjell Bergqvist och Erman. Så de kan ta med Greta också så kanske hon kan börja jobba med detta istället. Istället för klimatet som är nästan totalblöf och havererat totalt. Vi ser att Miljöpartiet under sin period i regeringen, har ökat utsläppen istället. Jo, bara för de håller på med populistiska inslag, inte långsiktiga lösningar. Eh, vi ska ringa här till familjebostäder i Göteborg, jag får se om någon svarar om någon kan ha någon lägenhet till Kjell Bergqvist. Och... Sen måste jag ju säga, berömma av Bergqvist, han gör en insats faktiskt i Thailand för barn som har det sämre. Men det är klart han kan göra, han tjänar pengar. Eh, han är bra, han bor bra och så vidare. Eh, ändå ska han inte hålla på att diskutera någonting som man inte känner till. Det vore bra om man skötte, jag har också skola som jag har lagt mycket pengar på i, i, i djungel. Och jag skänker pengar kontinuerligt. Jag har skänkt ett helt bilas med grejer till Rumänien. Så kom inte för fan och säg någonting till mig där kan jag säga. Du har platsnummer. nummer säger det. Har du frågor om vatten eller enavbrott kontakta Göteborgs Energi på telefon 03 62 62 62. Vi kan ta en annan grej emellan här medan jag väntar. Eh, vi kan ta en annan grej här medan vi väntar. Jag eh, hörde en intervju med hur man skulle lösa eh, de kriminella utredningarna i Göteborg. Eller nej, i Malmö. Och klart och tydligt står polisen och säger att vi måste ha anonyma vittnen. Hur svårt ska det vara egentligen? Polisen kräver detta för de har ingen chans att komma åt det. Ingen vill vittna. Och de ska utreda en fred utav morden nu som de inte har hunnit helt enkelt. De hinner inte ens utreda morden. Eh, och vitterna vågar inte ställa upp helt enkelt för de blir hotade. Ja, sen inträffade det som jag visste att skulle hända. En vänsterpartist har myglat till sen en miljon kronor från EU. Björk. Hon har suttit och pratat om skit om andra hela tiden. Och nu sitter de själva i, i, i den här soppan. Hon har alltså plockat ut bostadsbidrag för att hon bor i där borta, men ändå plockar hon ut traktamenten från Stockholm. Alla håller på att fuska mer eller mindre. Och det är värre när en vänsterpartist gör det, för de har hög sansföring. Kjell Bergqvist och gänget. Och Erman. Eh. Nu håller jag på att ringa bostadsbolaget här, vi ser om vi har fått tag i någonting. Det är så här det ser ut på bostadsbolagen i Göteborg. Det går inte att komma fram en en gång. Sen går vi in på försvaret. Nu har de hoppat av, de borgerliga. Jag tycker tyvärr att där har en fel. Lägg ner försvaret mer eller mindre. Gå in i NATO istället och gör ett gemensamt försvar när gäller flyget. Ingenting annat. Det är totalt meningslöst det här att kasta de pengarna. Vi har inte de pengarna. Det är de som fattas för kommunerna. Det kommer att fattas 70-80 miljarder om några år i kommunerna. De är konkursmässiga. Den ena efter den andra får man reda Flen var det idag, Guldspång var det igår, innan var det i Filippstad. Så här ser det ut överallt bland 69 kommuner. De är mer eller mindre konkursmässiga. Och det är klart att de inte går i konkurs, men de får höja skatten så mycket så att ingen vill bo kvar. Och det har med invandringen att göra. Men, du behåller din plats i Kärn. Vill du att vi ringer upp dig när det blir din tur? Tryck stjärna och följ instruktionerna. Nu kan inte vi gå in på någon andra. Karolinska nu ska spara en halv miljard på det nya sjukhuset. Det är ju inte länge sedan de sökte personal för de inte klarar av det. De klarar ju inte av någonting där. De har gjort miljardinvesteringar i Stockholm på det här Karolinska och sen funkar det inte. Jag har fått rapporter inifrån läkare som har hört av sig. Det är katastrofer. Det är fullständigt haveri helt enkelt på Karolinska i, i Stockholm. Och politikerna pratar inte om... Vad pratar Löven om? Jo, han pratar om, om SD och alla de partierna som är så farliga. Så att det är det det handlar om. Inte någon... Inte någon konkreta frågor, som det här till exempel. Och det här om kommunerna, så vi inte prata om. Det gömmer de hela tiden, så är vi har ordning på ekonomin. Det går så fantastiskt bra. Det är ren lögn, alltihopa. Jag vet inte när det ska komma, folk att få upp i ögonen för det här. Eh. Ja, hallå. Hej. Hej. Är det familjebostäder? Ja, det stämmer. Ja. Jag heter Bert Karlsson och eh, tänkte att eh, finns det någon ledig lägenhet där i Bergsjön? Mm, det får du stöka via bokplats i så fall. Det är det här vi våra lägenheter. Är det de som hyr ut? Vad har de för telefonen med Då, då ska vi se. Upp. Då kan det göra så att du ringer till 031. 031. 100. 100. 2005. 250. Bolund är bostadsminister. Han fick ta över ett ärende från Eriks och Peter Eriksson. Det var bara att köra igenom det. 30 kvadrat på Attefallshusen. Det är fortfarande kallar skulle... det. Men vi hjälper dig så snart vi kan. Det skulle lösa mycket av bostadskrisen i stortäderna. Eh, och framförallt Göteborg. Men eh, nej, då tog han verande först istället. Hur ska han klara både finanserna- Partiet som man är språkrövd för och bostad. Det går ju inte. Det är bara hur man prioriterar. Det är ju inte klokt. De två viktigaste, finanserna och bostad, det är samma minister. Hur kan man göra något sånt? Samtal, När han pratar om bensinpriset så pratar han om den höga dollarn och höga jorden. Och vem är ansvarig för det? Jo, för att de har byggt för dyrt. Och därför vill man inte höja räntorna i Sverige, man kan inte höja från Riksbanken. För att det är så många bostadsrättsföreningar som ligger på konkursland. Så de håller tillbaka politiskt hela tiden så att inte räntan höjs. Det är ju enda landet snart som har det här förhållandet. Det och just att man håller tillbaka räntan är det som skapar den höga dollarn. Den är katastrof nu. Jorden är snart att bli 13-14 kronor. Det här är förödande för landet i många industrier och så vidare. En del tjänar på det men många förlorar. Eh, och det här är stora politiska frågor, och det diskuterar man inte ens gång. Istället så är valet mellan ST och de övriga, det eh, diskuterar bara. Men vi hjälper dig så snart vi kan. Det är bara hatet hatet som bestämmer villkoren för politiken just nu. Men som sagt, jag håller på att försöka få en lägenhet till Malena Erman. Eh, och eh, Bergvist. Och Bergvist är ju kompis med Lövehäls, så det är möjligt att han kan komma dit och dricka öl där istället. För på valvakan. Jag vet att Bergvist gör en insats. Det gör han verkligen. Men i det här fallet. Det är fortfarande när det gäller invandringen så är han helt ute och segla. Han har inte förstått hur illa det är ute i Sverige. 70-80 sådana här områden är överlämnade till en kriminella. Folk kan inte gå ut på nätet, och det gäller invandrare, det gäller svenskar, det gäller alla. För första bor det nästan inga svenskar på de här områdena. Och det är precis det som gör att lösningen på skolan, att folk bor ihop, som kan bli en lösning. I Danmark tillåter man inte bara invandra bo i områdena. Man blandar upp det med svenskar, eller danskar i viss procent. Men när de kommer det, då var de rasister som vanligt. De här kändisarna som håller på med okunskap. Ja, du kan hjälpa mig. Har du någon lägenhet i Bergsjön? Det vet jag. Kan, du inte, kolla. Har du någon konto? Det ska finnas på hemsidan, allt som vi har. Nej, men jag, jag vill fråga om det finns någon lägenhet i Bergsjön överhuvudtaget ledig. Det kan du kolla åt mig. Mm. Ja, det kan jag göra. Det ska finnas på hemsidan. Jag kan kolla upp. Kan jag få så här istället? Kan jag få din person? Nummer, så ska ska få se? Har du ett konto hos oss? Nej. Måste man ha konto? ja. självklart. Man måste ha konto. Man måste betala med Lundskassanvisten för att få stöjkö och samla på dagar eller stjärn och sen får man någon lägenhet inom någon Jag vill veta bara om det finns några lediga lägenheter överhuvudtaget. Så jag kan kolla på ett annat sätt i så fall om du vill bara kolla om det finns. Ja, jag vill bara kolla att det finns. Ja, det ska vi se här. Det bara. Ja. Är det trevligt i Bergsjön? Ja, det tycker ja, det brukar vara i ja, var i varje fall. Det är varje han är stort alltså, det brukar vara. På... Vi drömmt där finns det några lägenheter där. Ja, det i Ostra Bergsjön äh, finns lägenheter, Västra finns... Eh, vad ligger priset? Rymtorjad 81 finns ett lägenhet. Vad var varför jag fråga en sak? Vad kostar den? I hyra? Mm. Det beror på, om vi ser så här, ett rum 64 kvadratmeter kostar 4812 kronor. Ja, beror på vad då beror på, sa du? Jag tänkte du på fullleiken. Ja, jag står det är klart det, det är för Kan man hyra dem i två veckor tror du? Nej, nej det är inte sånt. om man tackar ja till någon kontrakt så man har tre månaders bindningstid och så eller husning så, och det är inte så lätt att få någon lägenhet i Söderort man måste vara man måste ha man måste i, i Uh, uh, 1 dagar minst. Hur mycket? 1500 dagar minst. dagar måste man stå i Göteborg för att få en lägenhet, säger du det där? Stå i köhus, boplats. Åh, herregud. Det är ju mm. fem år. Precis, det är så. Det är många som behöver lägenhet i Göteborg. Men du, i Bergsjön, vilka är det som bor? Är det invandrare bara eller är det svenskar också som bor i Bergsjön? Båda. Ja, men hur mycket procent är det? Ja, det vet jag inte exakt. Man kan, man kan räkna med eh, typ 70-30. 70-30. Ja. Jag har två eh, artister som jag skulle vilja lägga där i 14 dagar. Malena Erman är operasångerska mm. och Kjell Bergqvist, artist och skådespelare. Eh. Ja, jag kan säga till att ni kommer att inte få någon lägenhet om ni har inte konto och har inte några dagar. ...dagar på boplats, så det är bättre att leta efter någon annan boende till typ andra hand och sånt. Är det så? Ja. Så det går alltså inte komma till det här området för det tar fem år? Man men... behöver stå i kö för att kunna få ja, ja, lägenhet ja, genom våran syste. Nej men det är bra. Ja. Tack så mycket. Hej Du är med i Bert Svärd nu så du vet du Ja, I... Det är med i en YouTube-kanal som heter Bert Bärtsvärd. Nu har vi noterat det mesta. Jo, det som hände i Stockholm är också intressant. Den här som ramlar ner från en ställning på 8 november. Eh, när det gäller landsbygden så är man kontrollerar man flera gånger. Jag har besökt tre gånger av kontrollerna och det är jättebra. Där de kontrollerar våra arbetare om de är skrivna. Men i Stockholm tydligen kollar man ingenting. Man är Efter flera veckor snart har man inte fått reda på vad det är för nationalitet. Varför är det så slappt i Stockholm hela tiden med allting? Allting sker alltid i Stockholm. Men där kontrollerar man ingenting. Eh, när det gäller momsen så börjar man ju på skatta extra moms på sjukvårdsbolagen ute i, ute i Sverige. Man ska lägga en extra moms som gäller bara privata sjukvårdsföretag. Alltså man tror inte det är sant. Och Magdalena försvarar det. Det lika idiotiskt som man försvarade momsen. Eh, på den höga momsen och den höga skatten på bensin. Skatten på bensin idag, med allt, ligger över 10 kronor. Så det andra 6 kronor, det är alltså den verkliga kostnaden egentligen för bensin. Det skatter det hela tiden den frågan om. Jag har mycket telefonsatran. Men jag har som sagt, var, jag ska jobba vidare med om jag kan hitta privata boende till Bergqvist och Och Jag säger fortfarande, Greta Thunberg har gjort en bra insats. Men gör en insats i detta istället. Låt Greta följa med och se verkligheten, för hon har ju ögon för verkligheten. Så det vore ju bra om hon följde med till Göteborg. Men det senaste, alltså vänsterpartister som mygglade till sig en miljon extra, eh, så står och värnar om de sämst ställda i samhället. Ja, men nej. Ni förstår ju själva att det finns ju inget kall längre. De är bara till för sin egen skull. Och sin egen förtjänst. Och så sitter de och pratar skit om andra. Alltså jag blir så upprörd över detta och det svenska folket får ett uppvaknande när, när man ser att kommunerna går på knäna. Det här har jag sagt länge. Jag sa det för två år sedan att det här skulle inträffa i Dagens Industri en debattartikel. Och det roliga var att jag träffade en kille idag som hade sett den artikeln. Och tyvärr så han, fick du rätt på alla punkter. När man har lastat över alla kostnader på kommunerna när det gäller invandringen, då är det klart som sköttan att det går åt skogen.